Marmoles del Bastan enpresak kudeatzen duen Urdazubiko agobian leherketa bereziak egin zituen joanden urtian eta egitarrak hasi dira ahanguratzen, bai ere desmartza batzu ere abiatu dituzte jakiteko juxen zer gertatu den joanden urteko gertakari iabera zer izan den erraiten dauku Urdazubiko inaki altzuietek Gertatu zen aga, urteko usteilean mabortzian izan zen ezan da hundi bat irutonako eh, dinaminta edo irutonako izan zen Orduan, eh, asotza hondien zen, eta herrikoek eh, askizituinen, eh, negin ginoen jakin, ze gertatu zen, ze pasatu zen hor. Orduan, konturatuinen, herrien irigintza planan, aertzen da, goiti. ez telematen aldeuz, oke zuten mila aldiz gehiago, iru mila mantzuten. Jendeak beheldurtu bali madira, arranguran agusia da, hortik urbi lehu metretan, balioa hondiko lehiziak, badirela. Zer duten berezi lehize huriek erraiten dauku, Eso es, alkerdi, elkerteko, inaki altzuietek. Hor, paleolitikoko marrazki batzuk eta orkitu ere, guai berriki bertze batzuk ahertu dire, itxagotengau gaude, pixkate katalogatzea eta gozoiek. Orgitut izte duzte ba, aizkorak, lanza puntak, fletsa puntak, e, gauza honetz, argut, orgitut duzte lehenako gozetakoak. Eta gure beldurra da gauzailek ez direra mantendu gara. Hokez uh, balimetuzte normak eta pixkat behiratzen eta zaintzen posoko ari nahi duten eta hoi ez da posible. Hoi da gure, gure beldurra. Nafarroko gobernuko kultura saileko ordezkariekin bilduziren, bainan ez duten bat ere arra postu baikorikukan, bainan ez dira hortan gelditzekotan, geruztik Nafargoko gobernua ere aldatu beita eta desmartxak segituko ditu, eso ez es, alkerdi elkarteak.